بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لأمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي دماء الشيخ ابن قيم يترك ومن اقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان في العليا جناخل İnsanları Allah Subhanahu taala uca dərəcələrdə, uca məqamlarda yüksəldirlərdi. Olduqdan sonra o insanları aşağı indirir. Fe innallaha xalaqa xalqahu bism. Allah Subhanahu taala yaratdığı məxluqatı, insanları iki dərəcəyə ayırır. Vəcəlal-əliyin və Allah Subhanahu taala deyilən yeri öz uca tutuqullar üçün ayırır. Bu əsfəli səfinin mustaqarra suflə. Və yerlərin ən elebişi rəzli olan, ən aşağısı olan əsfəli səfinin də Allah Subhanahu <coughs> taala cəlil qullar üçün <için> eləyir. <gülüyor> Və ja'ala ahli itaat əhlini Allah Subhanahu taala həm dünyada, həm də axirətdə də onlara uca məqamlar verir. İnsanlar yanında da qaldır, öz yanında da. Və əhrl-i məsiyyətə əsfelinə fi-d-dunyə və axirə həmsinə günahlər əhlini əhlin də Allah Subhanahu taala dünyada və axirətdə mənziləsini aşağı salır. Və kəma Allah Subhanahu necə ki ona itaat əhlini Allah Subhanahu özünə ən sevimli qullardan eləyir və həmsinə də və əhlü'l-məsiyyətə əhval əhv əhv əhv əhv xalq əleyh. V günahkar insanları da Allah Subhanahu Özünə Ən aşağı qullardan eləyir Və cəaləl izzəti lihəulə Və zilləti lihəulə Və Allah subhantala izzəti Ucalığı <coughs> İtaət əhlinə bəxş edir Və zillətə vasıqar aləyəulə Və alçarlığı zəliliyisə Allah subhantala kimi üçün verir? Günahkarlar üçün Və kəmə fī musnədil imam Əhməd Necə ki, imam Əhməddə keçən bir hədstə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Sefi beyynə yedeyyə di mən diğer qya yaxınqılıcca göndərildim. Vacuəə rizqi təxə rohe və Allah sufatala mənruzimi mənim qıncımun zəmin altında eliyiib. Vacuə dilətsqarla mən xalfə əmri v Allahphata zəlili alçalığı da mənim əmrimə yani mənim dinimi asası olan kimsələrdə dedi. Aydındı. Yəni, bu hədsi, məsələn, xalaci fikirli qardaşlar, onlar dəlil gətirirlər ki, ancaq elə bir rüzinin yolu nə ilə deyil? Hə? Hı. Qılıncına. Birdən bu hədsi dəlil gətirir, nəcə cavab vermək olaraq? Onlara nətər cavab vermək olaraq? Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, mənim rüzim mələ qılıncının altında edilib. Hə? Hə? Bir dəfə dərsdə demişdik bu hədsin şəhərin Yaşadır. Yəni, ümumiyyətlə Burada söhbət əsas Alimlar gətirir ki, dini düzgün yaşamaqdan gedir İslam-səlmanın rüzisi Dini düzgün yaşamaqdadır Əgər O dini düzgün yaşamaq ola bilsin ki, vaxt gələr Səbr olar Sənə rüzinin səbrinin altındadır Və ola bilsin Sənə rüzinin altındadır Ola bilsin, sənə rüzinin danışmağın altındadır O ola bilsin sənin rəizin ismanın altındadır. Ayrim qardaşlar, o yerinə görə, məqamına görə o nə olur? dəyişir. Və ola da bilsin ki, sənin rəizin nədir? zəqunçunla olandadır. Yəni o İslam düzgün yaşamaq, yəni harda necə lazımsa orada o gün İslam yaşamağındadır. Belə şeyx gətirdi ki, və kulləm amiləl abd maasiyete nazlə ila asfal dərəcə günah işlədikcə Allah Subhanahu taala yandır düşür aşağı enir və la yazal fi və guna ishtedicə və çoxalır çoxalır hətta ən aşağı dərəcəyə gedib düşür və kulləma amila və itaat eləndə də qulun Allah subhanəhu və təala olan dərəcələri yüksəlir və la yazal fi irtifa və İtihad etdikcə də, bu itihad yüksəldikcə də hətta gedir ən yüksək mərtəbələrə çıxır. və qəd yeştemu lel abdi fi və eyni gündə qulun həyatında həm eniş ola bilər, həm də nə? yüksəliş yəni. İnsan ola bilincin günah eləyər, günahdan sonra bir yaxşı əməl eləyər, həm enər, həm də qalxar yəni. Yəni öz xatasını təvaf eləyər. və ayyuhuma kana aghlab və bulardan hansı İnsan həyatında çoxdur. İnsan Allah Subhanahu taala yanında o nəhlinə sayılır. Fələyisə mənsi adamiyyət dərəcətin və nəzrlə dərəcətin vahidə. Şək yox ki, 1 dərəcə endidən sonra 1 dərəcə yüksələn nədir? Allah Subhanahu qatında eynidir. Şərh gətirilir ki, "Valakin yu'aradu hahun lilnufuz qalatun azim" və burada deyir incə məsələlər var. Bəzi insanlar deyir, nəinki bəzi insanlar, yəni hətta şey məhli də görürsən ki, bu məsələdə çaşır. Yəni, dəqiq ayıra bilmədi Bunlardan biri də odur ki <coughs> Günah eləyəndən sonra Günahın e, Təsiri O dəqiq özün bir uca vermir Yəni, günahı eləyirsən Bir də görsən, günahdan sonra Bəla sıraz gəlmir, o dəqiqə gəlmir Və bu, görsən ki, bu Hal, insanı görsən, başqa günahlara göstərir İnsan elə fikirləşir ki Günahdan sonra bəla o dəqiqə gəlməli Aydın qardışlar Amma ola bilsin ki, günahdan sonra bəla o də gəlməsin və ya 5 gün sonra gəlsin və ya 10 gün sonra gəlsin və ya 1 il sonra gəlsin. Ona görə çox insanlar günahdan sonra görür ki, Allah subhanət həç nə eləmədi və yaxud elə fikirləşir ki, Allah subhanət həç və o insan başqa günahları eləmək üçün bu haldan jürət alır. Sonra şeyx gətirir ki, Həmçini burada başqa insanların deyir Xəta elədiyi, anlamadığı bir məsələlərdən bir də Və hu ənəl-abdu qadiyən zilin uzulən bə'idən Abədi mümə beynəl-məşriq vəl-məqrib Və, və Ümumiyyətlə Allah subhanətə aləyəndə insanların düşməsi, əmməsi insanlara qəbə fərqlənir. Elə insan var ki Tədərujənənir, yəni tədricənənir, yavaş-yavaş enir. Və elə də insan var ki Birdən-birə Yəni ki, necə ki insan ki, yüksəlir, yüksəlir, 9 mərtəbəyə də çıxır birdən bir ayağı büdürür o 9 mərtəbədən tap-tap atır və geriyə düşür yerə. Aydın qardaşda. Və elə insan olsun ki, yavaş-yavaş düşsün. Bunların hansı daha pisdir? Birdən büdüşən yoxsa ki, yavaş-yavaş düşən? Yavaş. Hə? Hə? Birdən büdüşən. Hansı pisdir? Yavaş-yavaş. Birdən düşməyə. Birdən. O yox kimki ki deyir, yavaş yox düşmək lazımdır, niyə deyir? Və kim ki deyir, birdən bəyə düşmək lazımdır, daha ona nisbətdə daha əfsəldir, o deyir? Yəni, dəllərin nə deyil, Hansı məntiq əsaslanırlar? Birdən düşdə hə? ayılacaq və hə? az əzə hə? qatmaq mələ hə? eylənə hə? qatmaq. onu əzək hiss edəməzmişdir. Olur, biz seni çayılmasın. 9-cü mərtəbədən düşən adam çox böyük ehtimasına qalmır. Heç biz yaxdırırlar Ümmətlə, heç birisi yaxşı deyil, amma fikirlə, çünki aralarındakı fərq nədir? Və şeyx burada ümmətlə misal gətirir Və insan deyir, elə olubilsin ki, elə düşsün ki <coughs> Yəni, və mə beynə səməy və lərd Elə bil ki, əvvəlki dərəcəsindən düşdüyü dərəcənin arası yerlə qədər olsun Fələ yəfiyyə suud əlfə dərəcətin bihəzə nüzul vəxid və ondan sonra insan min dəfə qaçsa da əvəlki dilin anına də çata bilməz. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih bir rəvayətdə buyurur: "İnnal abdə yatakəllamu bi-kəlmətin wāhidatin lā və qul ağzından elə bir dənə kəlmə çıxarar ki, ona fikir verməz və o kəlmənin vasitəsi ilə də elə bir şey Allah subhəna və təaladan və ya xod əvəlki ağlından məğriblə məşriq qədər uzaq düşər. Aydındır? Ət-Tirmizi bu xəbər rəvayət edir. Yaxşı, sonra da ki e, Tədəruj düşənlərə misal <coughs> Məsələn, namazdan xuşunun itməsi Ayrıqda birinci bildə Sonra gəlir Verilən kürsətləri dəyərləndirməmək Göz yummaq Eşidməməzliyidən gəlmək Gölməməzliyidən gəlmək Sonra gəlir Faydasız və ya günahı olmayan İşləri çıxatmaq Məsələn Çox yemək və yaxud çox içmək və yaxud çox gülmək və yaxud çox danışmaq və yaxud çox yatmaq aydındır? Sonra gəlir sinniyyələri tərk etmək və tərk eləyə ilə gəlib fərzərə dirənmək. Aydındır? Və bu hal insanların halına görə, yəni dəyişə bilər. O bunun içində ola bilərsin nafilə oruçlar da gedə bilər. İnsandan insana dəyişə biləriyəm. Yəni. <coughs> Və Şeyx gətirir ki, "Fə ayyusudun yuwazi hazin nazla" deyir birinci ki, o birdən birə düşənlər üçün deyir ki, insan deyib belə düşəndən sonra deyir birdən birə düşəndən sonra bunu deyir, hansı deyir? Yüksəlişdir bunu qaldıra bilər. Və nuzulu əmrün lazimin insan. Amma Şeyx gətirir ki, eniş eniş, yəni müsəlman yəni ümmətlə məsəl alimlər gətirir ki, İstirir günahlarda, istirir başqa şeydə Bir şeyə e, Lazım olduğundan Çox dəyər vermək olmaz İstirir insan olsun İstirir günahlar olsun Günahlardan çəkinlik olsun Aydındır. Əgər bir şeyə lazım olduğundan Çox dəyər versin Ya özü itirərsən Yedim. Hə? Yedim. Ya don itirərsən Aydın qardışlar Boşuq düz qaydanı Məsələn, şeyxdir Şeyxə o qədər yüksəndirlər ki Ya deyir, onu itirəcəksən, ya özvi deyir. Lazım olduğundan çox dəyər versən Ya onu itirəcəksən, ya özvi Yəni itirmək necə olur? Ya özvi itirəcəksən Yəni ki, bu adam baxacaq, ya bu adam o qədər mənə tərifləyir Bu demək, mənə yanımda şeydir ə? O şey adam yerinə qoyan deyir sonra Yəni insan özün o qədər də alçaf olmalı Aydın qardaşlar Və ya xudda ki, deyib Qarşındakın itirərsən, nədir? O da o tərifləyərs Təkəbürlü gələr, sonra özünə xoşu gələr. Sonra özündən sonra heç kim bəyənməz. Və ya günahlar mövzusunda da elədir. Yəni bir günah günaha layiq olduğu elə bir ki, qəzəbi verməlisən. Məsələn, bir dənə xırda günaha görə, sən misən qardaşını görəndə, məsələn, günahlar adam var, məsələn, zina edir. Adam var, yəni cürəbəcür günahlar edir. O günahın günahının dərəcəsinə görə ona qəzəblənmək lazımdır. Əgər onun dəyərindən daha çox qəzə bilənsən, onu itirərsən. Aydın dəyək. Onunla məsələn, misal verək, qardaş üçədə daha qadına baxdı. Aydın dəyək. Bunun məsələn, həddən artıq yəni, daha şiddətli şəkildə baltalama olmalıdır. Yəni, demək lazımdır, nəsiyyət eləmək lazımdır. Amma şək yox ki, bəzən görürsən, insan nəsiyyət eləyəndə zina eləyən adama elədiyi nəsiyyətlə ona eləyə. Ayındır. Bu ola bilə səbəb ola bilər ki, o insanın hökmünə və o insanın elə bir ki, o insan əgər görsə ki, əgər buna görə mənə belə nəsihat eləyirlərsə, məni asıb kəsilərlərsə, gör o biri günah düşsə, mənə nə yeyirlər. Ya o insan o nəhsəti elə bir ki, şəriətin nəhsəti kimi qəbul edir. Səhr qarışındakı insan şək yoxdur. Sərir əlin ağzından çıxsın, sir əlin ağzından çıxsın, sir kimin ağzından çıxsa çıxsın. Ona şeyx gətirir ki, burada "Qanunuz öyle əmrün insan" di yeniş hər bir insanın həyatında mütləq olan bir şeydir. Yəni elə bir insan yoxdur ki, xata eləməsin, elə bir insan yoxdur ki, də günah eləməsin. "Və lakin minən nəs men yekunuzülə gəflə." Amma dey insanların bu yenişləridir fərqlənir. Bunlardan kimisi qəflətlə yenir. Aydındır? Və həzə idə sıtəqəzə min ilə dərəcəti. Əgər bu insan qəflətlə yenibsə Allah subhəna və təala yəni qəflətlə bilməyib günah eləyib. Bu insan deyir, əgər də de, ayınarsa, yəni bilərsə, ehtimal dərəcəsinə qayıdır. Birinci ehtimal. Əvə ilə arfa minha bihasbi yəqazətih. Və alə onun elə bir şey o bəsirətinin və yaxud Allahdan qorxmasının miqdarında, imanının miqdarında O insan ola bilsin ondan daha da yüksək hala qayıda bilər. Aydinşah İbn Qayyb bunu gətirir. Yəni ümumiyyətlə günahkar insana həddən artıq, yəni nifrət eləmək olmaz. Çünki bəzən məsəl insan günah edəndə sən fikirləşirsən ki, "Vəsə də bundan bir də adam olan deyib, elə nifrət eləyirsən." Amma sən fikirləşəndə ki, o insan daha tövbəsi, tövbə etdikdən sonra daha da əvvəlki, əvvəlki halından daha da gözəl vəziyyətə qayıda bilər, artıq səndə o insana qarşı nəzərlər dəyişir. Ayındır. Şəhrləşsən ki, bu bundan da yaxşı halında ola bilər. Amma sən qapını bağlayanda, desən, "Vəsiyə adam olmayacaq." Artıq sənin ona qarşı olan nəsihətlərin nə olur? Dəyişir. Və onun elə, yəni hala gəlib çıxmasına da bəzən sənin o sərt nəsihətlərin səbəb olur. Hə, Şeyx Qətili Şeyfə, "Hə də mə tə rəca ilə ta, Bu ayılan insan, qəfilətən günah işləyən insan ayıldıqda, nə vaxt ki, ictənətə qayıdır, əvvəlki dərəcəsinə qayıdır. Və qad layəs yəsləniha və olabilsin ki, insan əvvəlki dərəcəsinə qayıtmasın. Ola bilsin ki, əvvəlki dərəcəsində dərəcəsindən daha üstünə qayıtsın və innahu qad yaudu a'la himmətan və ola bilsin ki, yəni əvvəlki dərəcəsindən, əvvəlki halından daha yaxşı halı olsun, günahlara çəkinmək baxımından. Və qad yakunu adaf himmətan ola bilsin ki, himməti daha da zəif olsun. Ki, var, Ve qad yaudu himmetu kəməkənət və də ola bilsin ki, əvvəlki hal necə var, elə də olsun. Və burada məsələ var. inşallah o da qalsın gələn dərsimizə. Sallallahu səlləmələ nəbiyyə Muhammed və alə əlihə və səhqəl və səlləm.